Die Barnard Broers maak groot opslag met hulle kindigheid, een fantastiese prijs op telescoope, punte, dope, herlaai toerist in kleren en nog baie annie mooi speelgoed. Brothers Arms is binnen Erik Barnard Nebels, so nou kan jy vir Liffie saambring om na al die mooie mebels te kom kyk terwijl jy rustig jou telescoop laat monteer. Brothers Arms en Erik Barnard Nebels is die familiebezigheid wat rechtig omgee. Pretoria 333-9899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 Die radios gee berichte en nieuws deusus ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda. Die neus word aangebied in samenwerking tussen FM Stereo en Netradio SA. En hier volgt die hoofdtrekke. Agri SA het sy kommer uitgesprek oor die gevolge van beurkracht op die landbouwsektor. Die organisatiese woordvoerder oor ekonomie en handel, Nicole Janssen, sê in die verklaring beurkracht sêle nadelige invloed hee op sektore wat afhankelijk is van besproeiing, verwerkingsaanlegte as ook die wat energieintensief is, soos suivel, pluimvee en die tuinbouwbedrijf. Janssen sê dit suiverdeer na producenten en gevolglik verbruikers. Hy sê meer as 25% van die landse voedsel word dier die sektore geproduceer. Janssen sê, landbouwproducenten het in die vorige geldjaar sowat 7 miljard rand aan elektriciteit bestee. 4 van Eskom se 7 krachtopwekkingseenhede wat gister onklaar geraak het, was ten laat gisteravond weer in werking. Die oorblijvende 3 sal na verwachting van dag ook in werking gestel word. Eskom het gister fase 4 peerkracht ingesteld. Die minister van Openbare Ondernemings, Pravin Gordhan, het een dringende vergadering met Eskomse Raad gehou oor die krisis. Die Raad het na afvloot van die vergadering in een verklaring gesê die onbetrouwbaarheid van die nieuwe krachtstaties met Dupy en Kusile is 'n bron van kommer. Die Raad gaan dringend met 'n omvattende audit begin van die totale krachtverskaffingstelsel sodat daar een degelike begrip kan wees van wat die technische probleme behels. Die voorzitter, Jabou Mabouza, sê mense sal op hoogte gehou word van die vordering met die situasie om volhoudbare kracht te kan verseker. Die minister van openbare ondernemings, Praven Gordan, het een dringende vergadering met die Eskomraad gehou nadat beerkracht onverwachts ingestel is. Die raad het na afloop van die vergadering gesê, hy het omvattende ontleding gekry oor die eenhede wat binne etlike ure onklaar geraak en geleid tot die instelling van fase 4 beerkracht. Die raad het ook onderneem om onderzoek in te stel na wanneer die meddupie en kusiele aanlegde ten volle in bedryf sal wees, as ook waar die omvang van die probleme by albei krachtstasies is. Volgens die verklaring behoort al die eenhede vandag weer in werking te wees. Eskom het op Twitter aangekondig dat fase 3 beurkracht van oogend van 8 uur tot 11 uur vanavond sal geld. Dit volg te midde van Eskom sy verklaring gisteravond dat 4 van sy 7 opwekkingseenhede wat onklaar geraak het, teenlaat gisteravond in werking sal wees. Die oorblijvende 3 kan na verwachting van dag ook beurkracht lever. Eskom sy woordvoerder Kulo Fosiewe sê te midde van die verklaring is die krachtnetwerk steeds onder druk. Hy sê mense sal op hoogte gehou word oor die situasie. President Cyril Ramaphosa verwag een verslag met volledige besonderhede oor die Eskom krisis met sy terugkeer van Ethiopië. Ramaphosa is by die Afrika-Udiese beraad in Addis Ababa. Hy het in onderhoud met die Esaikanis sy kok skok uitgespreek oor die drastiese maatreels om fase 4 peerkracht in te stel. Sake ondernemings en verkeer is die ergste geraak en groot gebiede was in donker te gehul. Ramaphosa het gewaarski dat beurkracht die risiko vir die hele land verhoog, omdat Eskom spreekwoordelik al sy eiers in een maainkie het. Sommige van Eskomse opwekkingseenhede wat herstel is, lever steeds nie voldoende elektrisiteit nie, wat beteken dat die krachtnetwerk steeds onder druk is. Dit volg te midde van die aankondiging dier Eskomse woordvoerder Kule Pessiewe, dat dit fase 3 beurtkracht vandag noodzaak. Dit sal van 8 uur van ochend tot 11 uur geld. Pessiewe sê, hoewel sekere eenhede weer in werking is, is diesel en waterreserves steeds laag. Gestrik Eskom in die drastiese stapfase vierbeerkracht aangekondig, wat landwijd hewige gevolge gehad het vir sakelaai en motoriste. Eskom skryf die krisis toe aan oude krachtstaties, waar al meer instandhoudingswerk nodig is, en probleem is selfs by die nieuwe aanlegte, soos Kusili en Medupe. Die ANC het die voormalige president, Tavo Mbeki, gevra om by hulle verkiesingsveld toch betrokken te raak, in aanloop door die algemene verkiesing in mei Mbeki sê hy sal saam met alle rolspeelers werk, ongeacht aan wat die partij hulle behoort, om oplossings te kry vir die probleme waarmee Zuid-Afrika te kampe het. Hy het by die Afrika-Uniese beraad aan die SAEK gesê, hy is lid van die ANC en het geen probleem om deel van die veldtocht te wees nie. Mbeki sê echter dat, sy aan die, dat hy sy samenwerking aan diegene sal gee, in die belang van Zuid-Afrika sonder om om te steer aan al politieke affiliatie. Klasse by die Van der Bijlpark van die Vaal Universiteit van Technologie is opgescoord na gewelddadige betogingsgister. Verskye voertuie is beskadig nadat studente die hoofingang van die campus versperr het. Voertuie van veiligheidswachte is glo ook aan die brand gesteek. Die situasie is vanochtend kalm. Die studente is ontevrede oor verskye kwesties en sluitende studente toelaas dier NSFAS wat nog nie betaal is nie. Die universiteitsbestuur en studenteleiers vergader later vandag om die situasie te bespreek. Een pastoor van Limpopo en vijf lede van sy kerk is in hechtenis geneem in verband met verskye misdade. Dit sluit in verkrachting, die verberging van sterftes en aanranding. Die misdade is na bewering in Sesego en Mankoing gepleeg. Die politie het met die ondersoek begin nadat sommige kerkgangers gekla het dat die pastoor en sy medebeskuldigdes hulle aangerand het omdat hulle nie heel tiende sal geen nie. Die sê sal vandag in die Landroshof op Mankweng verskyn. Die adjunct nationale directeur van openbare vervolging, Willy Hofmeier, sal vanochtend sy getuinis by die Makoro-ondersoek in St. afsluit. Hy het gister tijdens kruisondervraging gesê, die nationale directeur van openbare vervolging het belangrike getuinis geignoreer in sy besluit oor die voormalige president, Jacob Zuma, sy vervolging, in opzichte van die spionasiebande. Hofmeier sê die teenkanting wat hy gegeet oor hoe sake by die NVG gedoen word, het om bykans sy werk gekos. Die ondersoek moet vastel of die senior advokate by die NVG, nom Djeba en Lawrence Hueby, geskik is vir hulle poste. Een gedeend word vandag op die kampus van die Durbanse Universiteit van Technologie gehou vir die student wat verlede week tijdens gewelddadige brotes optrede doodgeskiet is. Mnongosi Madoncelle is dood toe toestende en veiligheidswachte op die kampus slaags geraak het en hy raakgeskiet is. Die universiteit het intussen heropen vir registratie en navra oor die studentenfinansieringsschema maar lesings is steeds opgescoord. Die woordvoerder van die DUT, Ellen Kahn, sê die universiteit sal later van deesweke aankondiging doen oor wanneer sy akademiese verrichtinge hervat word. Een nieuwe burgemeester vir die Tswani Metro in Pretoria word na verwachting vandag verkies. Die DAA'se burgemeester, Solimus Manga, het vroeger bedank en gister die pos ontruim Mse Manga het gesê hy wil focus op die veldtocht as die DA sy premierskandidaat vir gauw Manga is in augustus 2016 kere koalitie van partijen verkies na die municipale verkiesings. Die burgemeester van Kaapstad, Dan Plateau, het een beroep gedoen op samenwerking om die uitstaande eise vir die herstel van grondrechte vir district 6 af te handel. Hy was een van die sprekers tydens die herdenking van die gedwonge verskuiving in 1966, wat gister 53 jaar gelede was. Meer as 60 60.000 mense is uit distrik 6 na die Kaapse vlakte verskuif. Net meer as 130 families het echter na die buur teruggetrek. Die distrik 6 werk om het TSE 1000 eise, wat tussen 1995 en 1998 ingedien is, is nog nie verwerkt nie. Plateau sê die betrokke partie moet in samenwerking die probleme help oplos en die kwestie so gauw as moendlik afhandel. Gezondheidsdienste word weer by die Jane First Hospital in Limpopo gelever nadat groot skade in december dier oorstromings aangerig is. Die hospitaal het verlede maand weer patiënte begin opneem. Die LER vir gezondheid, Poppy Ramatuba, het die hospitaal geinspekteerd en sê die meeste van die herstelwerk is afgehandel. Sy sê, ‘'n permanente oplossing moet echter gevind word vir die hospitaalse watertraineringsstelsel. Een groep besetters het onderneem om op niet een oopstekgrond na by die brandviesche lichthave in Bloemfontein te beset. Die politie het so wat 200 mense verhinder om woonstrukture na by die lichthave te bou. Die groep beweer hulle wacht al jare dat die mangehong metroraat erwe aan hulle gee. Die woordvoerder van die metroraad, Kondile Kedama, sê die grond per die legave is kommersiële grond en onwettige besetting sal nie geduld word nie. Kedama sê daar is een hofbevel om enige onwettige besetting te verhoed. Duisende mense in Iran het gister optogte in Teheran gehou op die 40 sterdenking van die landse revolusie. Op 11 februari 1979 het die Iranse Weermacht sy neutraliteit verklaar wat die weggebaan het vir die ontroening van die Shah Mohammed Reza Pallavi. Die Shiëtise godsdienstleier die Ayatollah Khomeini het die landse leier geword. Tijdens die optogte ter uitdenking van die geleentheid het talle mense Amerikaanse vlag verbrand. Een militaire parade van misildraars en ander wapentuig het ook plaasgevind te midden van die VSA's volgehou pogings om Iranse militaire macht in te perk. Die president van Iran, Hassan Rouhani, het in een toespraak op die staats-televisiedienst gesê, hy het nie Amerika'se toestemming nodig om sy militaire macht uit te brein nie. En dit is die einde van van oogends in die Spurig. Kom ons luister na Robos van Janita Klaasin voor ons by die temperatuur in die hoofdcentra van die land kom. Nodig jaar staalwerk aan jou huis? Is dit enige aria en goud ding? Sukkel jy met geierte? Afvoerpype, stormwaterpype, rioolpype. By winkels of verjy jou winkels net op tonnie. Kommersieel of industriëel, nie sukkel nie. ICS specialist tot jou redding vir 'n permanente oplossing. Die eerste keer, enige area in Gauteng, skakel duif nou, by 083-798-9362. 083-798-9362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 soek ek steeds vergeefs twee spore in die nat van die sand. Oe, jou robos, waai, bos, doobos, ek kan ook moes voel, weet jy, waarom dwarl, dwarl, dwarl die vierwe hinde, jou geramtes rondom, waai, bos, doelbos, ek kan ook ons voel, weet jy, waarom dwarrel, dwarrel, dwarrel die vierde hinde jou geramptes rondom my. En al weken ek verbeelden na die verre ruimtes gaan, Vind ek do bos in die krater van my hart, se doe jy man, oe jy ro van verlange, sal jy my nooit rus laat vind, sal jy aan my hart, bly rasper as jy skarrel vir die vriend, O, jou rou bos naai bos tots ek kan nooit koms van die tyd waarom dwaal dwaal dwaal die vierde jou geraamte is rond om my rou jou rou bos naai bos tots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 reteer vir vandag vir die hoofdcentra in die land soos verskaf dier die Suid-Afrikaanse weerbureau. Warmbad bewolk en baiewaren met 'n minimum van 20 grade en een maximum van 33. Nelspruit, gedeeltelik bewolk en baiewaren met 'n minimum van 21 en een maximum van 32 grade. Pretoria, bewolk en warm met 'n minimum van 18 grade en een maximum van 29. Johannesburg, Bewolk en ware met donderbuie in die middag, minimum 16 grade en maximum 25. Vereniging, Bewolk en ware met zwaar donderbuie, minimum 15 grade en maximum 26. Rustenburg, Bewolk en ware ware met donderbuie, minimum 20 grade en maximum 30. Bloemfontein, Gedeeltelik bewolk en ware met verspreide donderbuie in die middag, Minimum 14 grade en maximum 28. Kimberley, gedeeltelik bewolk en baiewaren met een minimum van 18 grade en een maximum van 30. Durban, bewolk en ware met een minimum van 24 grade en een maximum van 28. Ooslondon, bewolk en ware met verspreide donderbuie, minimum 19 grade en maximum 26. Uppington, Sonnig en baie waren met een minimum van 19 en een maximum van 35 grade. Kaapstad, gedeeltelik bewolk en matig met een minimum van 17 en een maximum van 24 graden. Portelisabeth, bewolk en matig met een minimum van 18 en een maximum van 24 grade. En laast in Sutherland, gedeeltelik bewolk en waren met een minimum van 10 grade en een maximum van 25 En dit is die einde van vanochtendse nieuws en weerberig Besoek gerus ons webverwe by www.fmstereo.co.za of www.netradioesa.co.za waar die radios ook speel en jy met enige cell phone of rekenaar kan saamkuier. En loer gerus rond, daar is ook potgooie van vorige programme indien jy dit gemis het. Sluit aan by ons Facebookgroepen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 en sy kan vir jou een webwerf bou en jy krijg een gratis domein levenslang met 2000 mega 10 e-post en een gratis SSL securiteitsysteem op jou werf, so jy kan een winkeltje opzit en veilige betalings neem. Contact haar op die webwerf met behulp van die contactforum of stuur vir haar e-post by kori by unilab.co.za Wil jy jou woordkens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 Dit is c o r r i -E en die at teken U-N-I koppel teken L-A-B.co.za Het jy boeke wat geproef lees op vertaal moet word? Ons kan help. Sels al wil jy jou boek in audioformaat op e-CD bemark. Contact vir kathy by Cathy by netradioesa.co.za Dit is C-A-T-H-I en die at teken netradioesa.co.za .co.za Kan jy saam op die webverwe of met in gaan volgens om daar ook, met enige cellfoon, Android, tablet, rekenaar, skootrekenaar, enige plek, enige tyd, verreldwijd, vanaf die hoogste bergspits of in jou huis of kantoor, solang jy toegang tot internet het. Ek wil net weer noem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 Geniet jou dag saam met ons met heerlijke muziek, wanneer daar nie levendige programme op die licht is nie. Die program rooster vir vandag is soos volg. Om 9.30 was die nieuws en weer saam met my Jolanda. Elf hier is dichters en skryvers met Cathy. Een hier is Betsy met pakket brou. Half drie van is jokkerkie se story tyd saam met my Jolanda. Vier hier is Corrie met woordkens uurkie. Seewier is oortdenking saam met dokter Tini Eilers En achter vanavond is Potty met Annie Brand. As jy jou droom wil bewaarheid en jou passie uitjef om ’n radio omroeper te word, kontak vir Corrie, my Corrie, by netradiosa.co.za. En op hierdie noot groet ek jou. Geniet jou dag saam met FM Stereo en Netradio SA. Ons speel uit met Visserman van Tensjordaan. Tot ziens!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 vader soek nie. New Season Jules is net die plek vir jou. Kom besoek ons geris by Ruiten Park Plaza Kasebo 1 Ruiten. Skakel geris vir een persoonlijke consultatie. Ons doen ook 3D skets op aanvraag vir ons kliente. Ons voorsien al die diamante en edelsteene. Benodig jy dan een waardatie vir verzekeringsdoeleindes? Contact gerust van Naomi van Staden by 082 958 22 39 of besoek ons web thuis teby nsjules.co.za Jy kan ook vir ons e-bosteer -e na info at nsjules.co.za Onthou die naam New Season Jewels ontwerpers van eksklusiewe lewelysware. binne jou linge men on meer as jy flat is hom meer stil Aard begint te pijn, sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nanig, en stilte vir die dagweg, vonnere my ook kry, wegblij, as jy seer kry. Wie sal jou vast hou? Wie sal jou toe Wie sal jou troos, As jou tranen opraak, Wie sal jou vast hou? Wie sal jou to Wie sal jou baar hou, As jy wil gaan slaan, Woerder van my roepste, Roeper van my jou, Voor jou stap ek die pad, Voor jou en spaar ek my huid. As die stad jou binnenkoud maak, die kracht in jou wil opraak, as die vla van verlangen, vierig dier jou waai, sal hy wens ek sien jou een dag, saam wees op Sonder ophou sondag een, een 24 uur dag Wie sal jou vasthoud Wie sal jou toemaak Wie sal jou droos As jou krane opdraai Wie sal jou vasthoud Wie sal jou toedraai Wie sal jou waarde As jy wil gaan slaan Worder van my roep Wie van my hart vir jou stap ek die put vir jou spaar ek my hart en as jy val sal ek jou kom optel as jy verdwaal sal ek jou kom als as jy jou pad sal verloor sal ek jou opspoor ek sal jou draal Wie sal jou vasthoud? Wie sal jou toemaak? Wie sal jou troos, as jou tranen opraak? Wie sal jou vasthoud? Wie sal jou toedraai? Wie sal jou perne, as jy wil gaan slaan? Woorder van my roepsteen, roeper van my hea. Voor jou stap ek die pat, voor jou spaar ek my hart. Woerder van my roepste, roep me van my hart. Jou stap ek die pad, vir jou spaar ek my hart.